Ureoñak ez. Mingainak astinduko ditugu Irola Irratiko Sí, el 21 de febrero a partir de las 12 y durante 12 horas el maratón de la Irola. Enzun en Irola Irratia. 107.5 dial. Garrasika el informativo de Irola Irratia.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 Kaseta, eh? no para de esa música. En fin, Martxan da Irolegratiearen albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroretan, iluntzeko 9tik 10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 Ke urte an dira Gaurko antzerkia bizitza berabe zainerreala Gido 19a eskarmentu andi cuatro dea ikuske Beno, egunon berriro, astelenean orain bai, zuzenean. Zeren, bueno, badirudi, minutu bat duk batxerraten baga gara, ba, sal, saltatzen dela pasaren azteko programa. Edo, antxeko ziozer si gertatu da gaur, ezta? Hori ba, Gabon gabonlenda bizieta, esatea hori. Bueno, eh, gertatu zaiguna gainera izan da ez. Ni gertu nahi zelda leku batean itxita, giltzi gabe, eta <risa> bueno, horretik ere burtsu ba, bat berandotu garela, eta eta esperpentoa, oh, onako bidean, entzuten duen gure hau txak pasaren azteko... Zarreratzoa egiten, ez da? Bueno, ondo, entzundu zuen entzako bat ondu gongo da. Ja ez ditugu gorarazi behar igual, ez? Gurekin harremanetan gartxe komodua, eta gainera haitxe egiten uh, genuen musikaren asuntoa, zes? Zes, zela nahi genuen ba, musikapul bat alatu, eta bueno, hasi gara gaurkoan, ideia gorrekin ez, aurkestea dizka bat, ba, gor kasu honetan zuaiaren askapen son sistema proiektu berri hori, ba, mundua salgai dizkoarekin, taupaka... Eh bueno, edo ez bakarrik Disqueta, bai, siqueta sortzaileen elkarte horren barnean dagoena. Ta bueno, ba, aukera Polita gaurkoan, ba bueno, musika esberdin batekin, garrasika hau entzuteko. Bai, eta, bueno, azte honetan ba, Artuko ditugu kritikak eta hori aber Jandari zeiruditzen Saion, zai, ba, hori, ba, diska bat Jartzea guztiara Eta, bueno, e, gukitsa egiten ez godenean Edo lekarrezketa ez dagoenean Edo audioak ez, ez doenean Honeko ba, diska guzti bat Entzun eta aber, nola, nola, nola entzuten da etxean Gure hau eta diska Berbera Baina e, eta berriz Baina ma sonatzen ez da, agian ma, pizkat pesadoa, baina bueno, bentsat ez ditugu betiko abestia jarriko ez da galare hori foroga bat da, ikusiko dugu joango gara ikusten zelan doa nao, eta bueno ea zuen eh, kritikak edo eskertuko genituzke <tipasen> gain to stay eserle kuam ziñesta dasis ber ayer gido ja ayo hey, ascapen su sistema mundu asalkai Bueno, dugun bezala, azten, bueno, asto azte gustetan asten bezala, ba botako ditugu eh, gaurko albisten bat titularra quedo, va ba, ser den sa Joan Jaquiteko, eta bueno, ba, astean burutu zen Barakaldo, va ba, Gallardo en manifestazioa eta bueno, ba, Eskerraldeko eta Meatzaldeko emakume taldeak deituta Eta bueno, ba, bidali dute agiri txikitxo bat eta hori buruz irakurriko dugu piska bat. Gero baita ere, ba, bueno, e, Iparraldeen komentatu genuen, eh basegoela e, eh kaseta, Euskal Herriko kaseta, bueno, ba, proiektu komunikatibo berri bat, Iparraldeko gazten proiektu komunikatibo eta bueno, baia da, abian da, eh oharbadia leegute, baina baita ere, ba, ba dago bideotxo bat taiek aurkesten dutena eta bueno, ba, ikusiko duzu, bueno, entzuko duzu audioa eta guk ikusiko dugu bideo baitartean. Ere lagangabetu entxako ordezko gizarte zerbitxoen aurka burutu zen alkarretaratzea ba, pasaden astean, Bilbon. Eta bueno, badirudi ba, Eusko jarlaritzak nahi duela ba, e, langabetu entxat zerbitzu ba, publikoak e, ordaindu gabe hori ba, lege hori esartzea eta bueno, ba, ez dira mobilizazioak horren kontra. Eee, eh, bueno... Aipatdu dugune HKZ eta webgune horretatik ere eta proiektu komunikatiboa bueno, da izan webgune horretatik ere ba, informazioa hartzen hasi gara eta bertan asaltzen digute zelan e, ba, a, Parisen aldarrikatuko dute E, ikasleek, iparraldeko e, ikasleek, ba, basoa, edo selectibaien, e, selectibizat edo herrebalida astraketa hori, ba, euskaraz egiteko aukera hori. Ba, momentu zenaiz eta euskaraz ikasi gero frantzesez egin bar dute, eta bueno, aldarrekapen bat egin dute e, e, pari zen. Erez, bani eta, bueno, ez que holbista bilatu egin duzu, baina, bueno, badirudi, baina farroan dituta dago ere ikaslegre ba batera, eh urrengo 27rako, ez da martxoaren 27rako, baina Nafarro eta euskal, es, bueno, eh goalde, e -goalde buchenes, ah, vale, e e Nafarroan ere, ba bueno, badaude eh bakarrik eh lege berriaren inpusaketarekin, baizik eta bueno, ba, irakaskuntzan ere e azkenean egon den espionaje gustiori eta infiltraziori ba eh de hereduko irakasleak ikertzen egon direla eta haien ideologiei begira ta bueno ba, Manafarroan ere badago, ez? Erreketa puntu beresi bat irakaskuntza baina, bueno, ikasla bertxalakek greba deialdea egiten du Euskal Herri osoan, eta ez bakarrik martxuaren nogeita zazpiko grebaren aurretik ere beste mobilizazio batzuk, eta, bueno, epe bat ematen dut ere, ez? Otxaiaren nogeita arte artez, badira gauza karagitzen, mobilizazioak, etengabekoak izango direla. Amar, Yeah, yeah. Mundoa salgai oh, yeah, yeah. Mundoa salgai Tanza desakune kun senti arte Mundoa yeah, yeah. Da. Danza tokian, etorrin erian dora eh, Ez dugu besterik beha, zertarako ez da Galaxia honetan, zorion zua gara Astroekin danzan gurutsatu dira gure orbitak eta gure begiratak liko bat planetak bezala dedein i durantzitik konzun inguru ama soñuen dartada naiko aktira gure gorputzarina zaunde la sai mundua maitzen bada el karrekin guziko dubue gun sentiam biar zertatutuko tem ez dagigula eta ez dakigula eta gaur egun sentia ah. Dantsa desagum. Oh, biar Ez da gugu la eta, ez da gugu eta, gaur e guztientiarte. Dantsa desagum. Oh, dantzaterai mana, eh mana, eh mana. gaurko elkarresketa ere badaukagu prest. Eta, bueno, ba, badakizue, pasan astean ere, epatu genuen afarroan, ba, proiektu komunikatibo berri bat ere martxan jartzen ari direla, aotzak.info izenekoa, eta, bueno, ba, aurretik apuntu, eta baita, bateak ireki, ba, ziren eta biak eusitegi nasionalak itxigin zituen, eta, bueno, baka zuenetan, orain herriekin mene zozatutako, aotzak.info, da, bueno, e, sortu nahi duten proiektu berri hori, orain e, diru bilketarekin daude, jendearen parte hartzea behar dute, ba, bueno, aurrera teratzeko, eta ba, hau txak e, proiektuko kide batekin izango gara, ba, bueno, ba, elkar eskertatxo batek egiteko eta haiek asaltzeko, ba, bueno, sortan datzan haien proiektu berri hori. Mm. Horrez gain, ba, beti desala, azkenenko momentuan, botako ditugu aste honetarako ba, agenda puntuak, Da, bueno, dekin, eta, bueno, luguak agendaren laguntzarekin, eta gubildu ditugun konxertu eta edadekin, osatuko dugu agenda puntuari. Eta, guzer gertatuko denbiar, aldak eta gara jankau de bañan, Iñorkezindu aldatu nea ullada, ixuntazu honetan, Muzikak momentu honetan, gaitezam ituntaszun honetan Musikak jarrra dezam momentu hoonetan. Bihar zer gertatukoten ez daki gula eza, ez daki gula eta gaur egun zentia arte dantza dezagun. Zer gertaz dukotem Ez dakik gula eta Ez dakik gula eta Gaur egun zentia arte Tantzat ezagun Tantzat oh, oh, oh. zera emana Emana, emana Emana, emana Emana, emana Tantzat zera emana, emana Erduan hasiko gara gaurko Zaioko lehenengo Albistarekin, zeren pasadeno estiralean Arratxaldeko zespietan Eta Barakaldoko Justizia Goregitik hasita abiatu zen Gaiardon Legearen eta e, abortu aborto e, aldeko manifestazioa, Eskerraldeko eta EH enmakume taldeen deiaren deiari ba, ba parte artxa parte artxan. Eta bueno, ba Gaiardonen Lege proposamena sortukoaren biziaren eta emakume Ardunduaren eskubideen bebaizareko legea atxerapausu latxa da. Eta emakumeen eskubide hori onarriskoen, narriskoenetan eta erabakitzeko dugun eskubidearen orkako erasolarria da. Lege horrek emakumeen ikuspegi atxerako jat du oinarri. Guretzat, zein humanitatearen txat, zer den ona erabakitzeko gaitasuna ez dugun inkuba gailu utxak omen gara. Eten gabe beste pertsona batzuen gehienetan gizonekoen, Zaintxapen, zaintxapenean, gaude bigarren mailako erritarrak. Gaihardon legearekin, delitu gabe, de, delitu gile bilaketuko dira iaz estatu espainiarrean abortuta, abortu zuten eh, un milatik gora emakumeak. Hori honartxeden bada, talde feministek ez dugu beste aukerarik izango abortu nahi duten emakumei laguntzeko zarek landestinoak sortzea baino, eta gingo dugu. Gaiardonek, biktima garela dio, baina, gu, baina gure erantxuna da, gure gorpucha, gure gara dela. Libreak gara eta gure gorpucha zari garenean gure erabakia da. Gaiardonek legeran enarka aborto librea, donekoa eta zazun sistema publikoan. I'm so, I'm so far away I <laughs> let my heart <home laughs> And the found anyone they want, they want, they want. There's another kind of life There's another kind of life People living Where they want to stay Traveling out there oh new this is my dream E, proiektu komunikatiboa eta aurkitu dezakezue ba, ehkazeta.eu webunean eta lapur Nafarroa farroa behera eta zuberako gazte enborroka kislatuko dituen gazte proiektu komunikatiboa da. Eta Ipar Euskal Herriko gazte naotza indartzeko tresna bezala sortu dute eta urteetan Euskal Herrian egin denetik edan ondotik ba, Euskal Herriko proiektu nasionala elikatzeko asmoz ba, sortu dute ehkazeta proiektu berri hau. Eta bueno ba Baita ere, ba, komentatu dute zelan es el Carlo en Anibrico diren, abidez ba, topatu.info-belarako beste proiektu batekin eta bueno, ba, egin zuten aurkezpena, ba, gogoratuz e, jendeari ere ba, parte hartzeko eta guztian artean sortuko dutela, ba, bueno, eta elikatuko dutela webgune hau, ba, bai argazki akaterat, ateratzen, bai e, Bueno, zure herrian edo osoan gertatu diren gauzak e, idatxiz eta bidaliz eta, bueno, ba, bakoitzak e, bere, bere erara parte hartu ze, suposatze dut ere audioak, bideoak e, inkluso gaur egun egiten diren e, marraski bidezko historiak, ba, bueno, guztioiek e, onartzen dituztela eta, bueno, ba, ehatxakazeta.eu gu egunean, ba, daukazuela modua, ba, hori egiteko eta e, esan bezala, ba eskigituta egun egunean aurkespen bideo etxobat eta, bueno, ba Bajarriko dizuegu, audio hori entzun desazuen. Elkaji itza eman ez ematen dio gu itza elkaji. Aotik belagira, belagitik aura. Dizkuluak osatuz, sarekuz. Badugu zeh ekan gazteek, badugu zeh kontatu, zeh erakutsi, zeh ikasi. Hori gogoan sortu dugo dugu ehatxekazeta, ipar euskalihiko gazteei itza emateko. Ahotsogen, bozkora gailu bilakatzeko. Aktualitatea da gure iparrojatza. Politika, kultura, kirola eta sozial ahloa puntu kardinalak. Gurean, gazteek zedahitzen dute bidea, bakoitzaren ahotsa laua izetara edatzea dugu sede. Hoxe xudia da, ea txekazeta. Zue nahkatzez, duzuena. Musikari, mahgolari, dantzari, behtsulari. Gazte soztailen xokoa dau, zuena den hori partekatzeko plaza. Begian ez nahi ditugu guri begira, eta begira da horiek ikusgai izanen dira ea EH txikazetan. Batzuk begiko, elkaji begik iskaka. Betilun batzuetan begizkoa eginez, begiluze eta begirunez beti. ekin hasiku gara haainz, Zuekin bidean, autik belagira, beagitik a, elkaji hitza pasaz. Gazte hitza ematea da gure xeea, Zube hitza, Garrasika entzuten ari zaa, hirula irataren albistegia. parralak raidtuko dugu eta kasu honetan gainera eh, ba, dugun, eta kaseta webgunean ba aurkitu dugun albistetxo batekin eta basoa edo hori eh, errevalidaz tarreta euskaraz prestatzeko eh, pasatzeko aldarrikapena ba Parizera mango dute ibarraldeko ikaslek, eta horretarako ba otsaiaren 28 ba, mobilizazioa ditu dute eta ba, ba, ez bakarrik ikasleak baizik eta langile eta gurasoek ere eta bueno urteetako aldarrikapen Oni, ba, bultzada berri bat emana izan diote, eta, bueno, ba, etxepar elizeoko ikasleek deialdia begint dute. Eta, bueno, e, aldarrikatzen duten eskubia da, hori sez, ba, euskaraz pasatu alizatea, e, ikasketa guztiak euskaraz egin behar dituzte, eta, bueno, ba, ba, esterketak beste ikasleen, baldintza berdinetan, egina alizateko. Eta, gaur egun, ba, historian eta matematikan euskaraz erantzuteko okera dute, eta beste guztia frantzesez egin behar dute. Eta, bueno, ba... Be, sentitzen dute hori dela haien eskubideen urraketa bat eta bueno, salatzen dute frantziako eskuntza minister, eh, ministerioak ba, ba, lege hori aldatzeko eta horretarako ba, mobilizazioetako bat da astero astero ba, gutunak bidaltzea eh, ministerioari eta bueno, momentu esaten dute ez dutela erantzunik, baina hori da ba, egiten ari diren gauzetako bat eta esan bezala otzaiaren nogeita sortzian ba, Parizera juango dira Eta, bueno, lehen komentatu dugun ikasla bertxalaken greba horretan, ba, mobilizazioen artean, ba, ba parte hartuko dute ere ba, Pariserako bidaionetan, ba, bertan ere, ba, eskatzeko, iparraldeko ikasleek, baso ba euskeraz pasatzeko, aukera izatea. Eta, bueno, aiek ere, ba, kontatu digute bideotxo baten eta, bueno, jarriko izkizu egu, jarriko izkizu egu egin adierazpenak, eta gero segitu anja pasatuko gara ba, gaueko elkarrezketa horretara. Bu eh, etxe pare liceuko ikasle dira, Jakin berda etxe pare eh, lapudi bainafogoetaineko eh, euskaraz ikasten nuen liceo bakaha eta beraz hemen direla irupkutzeko eh, ikasle ikasle. Se askarren eh, baneen liceu bakada da eta hemen biltzen dira ehta ikasle. Jakin beharda ere euskara Ipa eusska ez dela ofizila kontua da Frantsia dela Europan eh gresiaren batez hutut eh hizkuntza gutituen karta izepetuz ez duen eh, estatu bakarra. Ta orduan eh, ez ditu hizkuntza ministrazioan hartzen ere, hizkuntza ministatua direla frantzian, Frantsia nere eh, nora dominatzen duen lurraldean eta orduan eh euskara keztu inungo legealdetik eh hizkuntza ministatu bezala ez da on artuta oruan eh, Europak aurreik ustean dituen uh, urratx guztiak uh, izkuntza 1905. frantziak ez ditu egiten. Iru urteko lizti honen bukaren azterketa bat pasatzen dugu, baixo hau Azterketa hori bi urtetan pasatzen dugu, bazo dugun gaititzen e, ez nara altera, eta erretikatu behar Ez da kontrol jarraiki moguen notatzen, du, urte osoan atratzen ditugun notak ez dute balio baixo unerako, Bashoa Euskaraz ez eh, pasatziak, Franchesez pasatziak ezken euskararen zatzimbuliko ki gabezia bada, ezken ezan eh, eh, ezan egitu, euskaraz ez ima limadug azterketa hori basa ezken euskarak uh, ikaskatetetako eh, behar bada ez dura balio ez dura balio ez dura balio ez dure balio ez duten egin egin egin egin ez gari ima azkenerako total euskarak ez dure ez dure ez dure batzuketetetako zer egiteitu hain baldan Franchesez eh, bashoa Baxo Euskaraz pasata, baina gure ikasketak ursotasun egin hori nintuzke Euskaraz. Bizeoan dula Euskara urte hasizela edo sohtu zela Baxoa Euskaraz notaldea. Hora indela amase eurte lohtu zen a historiako azterketa Euskaraz erantzuteko posibilitatea. Nolaz eskola publiko elebidonak asiziren Euskaraz emaiten historiografia ai rekomendasitei lako aste hitza euskaraz pasatzen. Eskolera hone publikoarekin eh gurasoen eta, eta ikasleen bokoare eske jaiaz uh, matematika euskara zerantzutan lortu zen erebait importanteatzen baita dugu emaingo deniakin nabari, uagtzen adibidez eskola frantseshek eta ezakitila baso frantsesez pasatu bulan artean da ikasten dugun buzia uskara azizan. Gendea seintxe beniztatu nahi ginoke, gendea gure eta gure roxokan batketea haktzikoa. Uxten eto gina iztizuuntara, aurain hakteko legioan nintzen. Milur galginen eradenekoak eta aurten e, etxe pareliko zora, bila zibakajik amala gu uto gira. Pentsatzen ditu bat duela eragina basoa frantxe-saziztaiteak, gende batzuk nahi Eta gara, nire guzti zelako eraman frantsesez jakinez gero azkerketan frantxexez, nire mehkot dira. Bideki koluke bidea ere, beste dizo elebi duneetan, e, Euskaraz e, gait bateko, gau gondon e, historia bakarrik ikastu dute e, e, Euskaraz, eta horrean ba, bidea edekiko luke, ba azkenean, ba biskaraka biskaraka ba iparraldeko edo zein euskarek aukera izan dezan euskaraz ikasteko eta ez sheaška bakarrik. Ni ge jakin linean basoko azterketa eta frantses ez pasaba bergenuela. Eh ni ge poskoarra eta etzaurran ikastolak eta euskaraz eta esaldakizotea euskaraz pasatzeko e, eskubidea, edo aukera izangi ba nire buruari galdetzenian ba da Hore izango e, busko araio batean ikastera eta azterketak eta hula ikaskentak saiago egin e, eta orain urte batzuk basa eta pentsatut ba haien galera bat izan ditelera gure duizioaren ikasleak gantzea ez bakarrik baina azterketa baten egin izkuntza bat egin Ni basen afakta e, Euskaraz ikasteko autu egin dut eta horrentzaten e, posibilitate baka jazen Liseura etxe barera egitea, eta hene etxea emendik autobuxez bi horretara denez, goiz eta harratx beti bi horretara egitea piskat duzea egizan entzien, eta beraz ni bezala beste behoge ikasterekin, bak nate gian pasatzen dut uh, hastea beboionatik aski ugui. Zaitzaian edo izbat frantzeseez, eta pasan nituen bat duduzekatzen. Azkendan alde dut zinen nuen keusurkaraz, baina badaki darako hemen zuntzaila badakela, baina ez egi e, Hori egiten bat dut, izza bat ematen bat euskaldunan da izela eta efektu txaxa egiten eta eta txaxa egiten aldat, puntuak enten abidite 60 hilak eta eta euskaraz pasak zen gano, eta eno eut joak izango ziren. Hori eta izatzen urtean, loktu zenean, matematika euskaraz pasako zela hori dakintzen zenean eh, malo ni sen bat terminalean e, iaz endaiakoak. Berak itxea ez du ni Francisco Serinets de los de la Francisco y Castoletani Sanitoro uek, Eta urte uka jasantzia nola matematikako irakasleari aritzeon galdentzen eh izteknikoak e, e, e, nola hasi atentzioan ikasolazia urte osua Francisco e, e, eta izteknikoa zi, ja ikasola eta horrek Horrekin, Euskal Aspetxaturen, eh, azkenan zenbateraino garrantzitsua den eh, Euskal Aspetxatua alizatea azterketak, azkenan horrek dugulako garrantzia gutxi dugu, esaten alda azterketak direla justu formalitate bat edo zera, baina azkenan ugo horri prestatzen gira, taoko, an, azterketak Euskal Aspetxatua funtsa ezko da. telefonoaren bestaldean gure gabeoko elkar eskretatu ah, Gabon Gabon, ondo entzituen duzu? Bai, ben, ben, ben Lehen da bizi eskerrik asko gauz gurekin egotea gaitik, eta bueno, lehen komentatu dizu gombesala, ba, haotxak proiektu horretako, ba, bueno, gide bat da, enda, eta, bueno, ba igual, hori e, komentatzea purtsu batez zein dan norentxe bertan, bueno, proiektu hor kasue, e, martxan jartzeko gogoekin, lehenengo pausua kematena sisaret, eta igual, ba, komenta eguzu zein nunetan dagoen momentu honetan. Ba, momentu honetan hori bueno, diru bilketan ari gara eta eta bueno, sa, zare so sozialetan dago Twitter eta Facebooken Twitterren bidez ari da mugitzen batez dut ia hasi da funtzio hori komuniika funtzioa edo orain dela egun batzuk hasi zen ja grabat bueno, bideo batzuk daude ja, eta badago webgun orain ditz dago martxan, ba, mai YouTubeen badago kanala eta goteo.rg horre horren bai. Ba, ikusten dira egindako gauzak. Ordun, orain arte izanda apur bat proiektua ezagutzera ematea, hori, diru ekarpenak eskatzea eta hori orain dela egun batzutatik ona bai hasida apur bat komunikabide funtzio hori, naiz hau egunean hasida. Eta bueno, iguale Nafarroako, ba, igual herri mugimenduen lanari ahotxa amateko ba, ez, igual da, bueno, zuen e, sortzeko arrazoietako bat, baina ezinbestekoa zaigu guztioi ez ba, galdetzea, claro, horre egon diren e, ba, lehenengo apurtu buntu RG, eta gero bateak ireki besalako proiektuen, zelan, bueno, ausitegi nazionala sartu zen erditik, e, proiektu kriminalizatzen eta eta isten eta ba, utxune hori betetzeko ere ziurrenik ez, ba, bueno, e, Euskitu, oza, ikusi duzu hori behar hori eta iguale naiz eta ez dakiz urentzako igual ere da, da es, gainean jartzea ere pisu bat baina bueno, azken finean e, lan hori betetzen ari ziren proiektuak ziren, noiek, ez Bai, bueno, azkenean hortik e, or, atera gure bai, ez, ba, teaki ireki izteko agindua eman zuten ean, ba bildu, bildu ginen segituan, ba, ez pertsona ezberdina, ba komunikazio esperientzia ezberdinetatik edo erri mugimendutik gento zen pertsona ezberdinak bildu ginen eta honi forma ematen jazz ginen momentutik bertatik. Ordunbai bai da horren ondorioa edo izan daiteke, ez. Eh hori bai, askoz gehiago izango da, nikuzte, baina bai, zutez bai dauka zer ikusia. Eh, esan dezakegu momentunetan Nafarroan errimugimenduak eta, bueno, errekimenak potente daudela eta hmm. et, eta proiektuak or, badaukala orduan ez e, lehen gaia ba, badaukala kristona, txetik? Bai, bai, eta, bueno, mugimenduak nafarroan dago bai, eraldak eta soziopolitiko batzen alde jende e, morda bat da borrokatzen ez, eta e, hau txapunta info ere izan nahi du, ba horren egin ez eh aldarrikapen guztioien, ez bosgorailua edo ez eh projektatu eta ta bestetik bai tresna bat mobilizazio e, gauzatzeko, ez edo eraldaketa hori gauzatzeko. Purbat bai e, eztabaida politikua eragin eta eta jendia purbat mobilizatu ere bai. Ikusi genuen eh bueno, tia irek konkretuan ere, ba bueno, zelan eh ba, informas gain zelan Ba, beste, beste formato batzuke ez adibidez bideo egintzen ere, Baitare ba, dokumentalen laneetan, osea, e, egin zirela gauza gausa politak eta mm. potoloak eta eh seintentsio dago ahotsak.infotik eh bide-bera jarraitzeko, ze, Zein sei motatako ba Otze formato edo ere batez ere, bai, bai, bai, bai, bai bideoakola ikusentzun Gero argazkiak ere bai, baina baita ba eritzi artikuluak ere, artikuluak izango dute ere ez bere lekua, agenda ere egongo da, baina bai batez ere ikusentzuneko formatua da erabiliko dena. Et, eta bueno, komentatu diguz hori diru bilketan zabiltzatela horrein buru belarri horrelako ba, proiektu batek behar medioak eta, bueno, ba, finantziatzeko ba, mm. ba beharreskoa eta, bueno, ba, iguale, komentatu ze, zein den egoera momentu honetan finantziazioarekin, ze lan dagoen hori e, ba, crowdfunding edo goteo horrenegoera ba. eta, bueno, jendeak nora nora jo desake, zuekin e, ba. kolaboratzeko edo ba, hori, goteo.org jendago eta Eta bai, ba, e, e, guk egin dako aurre kontua izan zen e, urteko hogeita ama 2.000 eurokoa. Baina hortika, sa, guk e, e, jarri dugun elburua goteon hogei mila dira. Eta gutxiengo bezala jarri dugu ama 2.000. Hordun e, goteok egin izkizu bi ronda, bi, bi tanda bezala. Horrein gauden lehenbizikoan, hogeita eguna bai, emeretzi falta dira, Eta lortu ditu, lehen behiratu dut, bos milioa irureun gehi euro. Eldu behar gara, datotzen emberetzi egunetan, ama bi miliara. Bestela, atzera botatzen digute. Osa, gutxion gore, lortu hartu dugu lehenengo hartu onda. Orduan, ba, horretan gaude ia erdia lortu dugula, baina ia egun erdia gero entraizkigula. Baina, bueno, nik uste, bai, etz, baterako dela, ea, hien de animatzen den. Bueno, eta, be, ez dakitea iguale... Ba, menbendik men aukera ematea zuei, ba, ba, bilboko eta bilbaldeko jendeari ba, mezu bat ere bidaltzeko ba, bueno, mm. ba, eskatu ze laguntze eta eta ere sortea dokazuen eta bueno, eltsen zareten minimo ietara, zibur baietz, eta, eta baita bai. gero elburutara, ezta? Bai, bai, nik uste baietz, hiendia erantzuten ari da, eta ikusten beharra badagoela, orduan Ba, bai guke, azken finean, guke finanziatu behar ditugula ere gure komunikabidea gure zeinork ez duela egin behar eta, ba, jendeak apur bat kontzientzia hori ere hartu behar dugula eta, eta bai, ba, mesu bat zementik animatzen den guztiari, ba, hori goteo.r gen dago la kruzundia eta bestela kontu korronte bat ere dago martxan, interneten abilaz jenerentzat Eta, eta bueno, baina informazio guztia interneten dago, eh? Oh. Urdu mautxa.info begiratu ezkero, hartuko da. Ni badaukat, ba, alderatxo bat, zeren, badirudi di, ba, badau dela gogoak eh, adirazpen askatasunaren alde borrokatzek, borrokatzeko, zeren, bueno, ba, ikusi dugunez, ba, bialditan itxi dituzte, ba, proiektu komunikatibo hauek, eta... Mm. Nola sentitzen zarete edo, se animok daude uste dut onak direla, zeren, bueno, aurrera soazte suen proiektu ekin, baina, bueno, nola, daude, nola saudete edo, agian saudete pizka bat, ba, con la moska detras de la oreja, zeren, ba, nola hartuko duen aforroko gobernuak, ba, hau txabe hartugu proiektu berri honen sorrera, zeta? Ya, yeah, bueno, ba, ez dakit, agian grazion dirik ezi, sí, egingo onik uste... E, lana ondo egiten dela horretik ere gaso hieek etortzen dira betsaldetik, eh no, eta eta ordun alde horretatik pozik, oza, ez gure aldetikan. Euri etzaiela gustatuko, ba bueno, ez da kit, azkenian eurek tapatu nahi dituzten aldarrikapen hoiei gukagotza ematea, ba etzaiela gustatuko. baina baina bueno etarako, daude? Bueno, egual e, guk emendik ere gure animoak eta sorionak ematea sezken finan, ba, proiektu komunikatibo independienten beharra daukagu e, guk ere gurea egiten zaiatzen gara emendik eta bueno, gurea erasume baten eta suena, ba, bueno, ba, nafarroa maian, ba, espero dugu Ba, aurreko proiektuak bezainarrak astatxoak izatea eta lehen esan duguna ere eh, azkenean horri ere da herri herrimugimenduaren izlada eta herri mugimendua dagoen bitartean, ba, bere komunikabideak ere sortuko dira eta e. bueno, ba, hau txamango zail e, aldarreka pengustioi beraz, e. ba, bueno, animoak eta sorionak bilgotik, zuen proiektuaren txako eta bueno ba, ba, eskerrik asko eta bueno, ongo gara kontaktuan ikarlanean no. ere bai, etorgizunean osondo, hau mila esker hau honetan down pause Donar más tú, ahúnta tu yeah. carto mía. Gente haz cada cardo a. Lurreda pequitada. Está celuanichado pena. Voy. Oh, yeah. Emendica cada gambilza. Estenga beco de ritmo a. E guía Beste ladanok ezerita Pantaiaren aurrean Iziltatunean murkiltuta oh, Gure bizitza geurea da Berrezkura dezagun ba Geure buruaren jabe izan da oh, Azkardoan mundua ingurura behiratu Kontrolan galdu tuku Askardoa mundua ingurura beiratu Inguruna da meidasu Gude kontrolan galdu tuku sartu gabe, nolalitek entzutea bihotzak zer raten dun zertan da bilgizakia entzun gabe, zineskoa da inorkulertzea elkar ulertu gabe, agertzen dira gurea reziak izartea, askotan nazten dak izartean urteak, bazala galdezka ibiltzen gea, krisian erritmo bizian, erlojunatzean gero kuaren zamastunaren izerdian horrika baten abiatzen gea etxetikan hain batzeregin aurren gure bizitza frenetikoan, ak gure gure konen geagun embaten negun oribate da kini ez demostrairi eh? baten... eta pasa den 28an egin zen bilbon kontzentrazioa langamento enchacor deskogisarte zerbitzu e, ba, dirudi ba euskojarlaritsak ba, gizarte zerbitzuak e, imposatu nahi ditu langabetu langabetuei 2011ko abenduan euskojarlaritsak asaroaren hogeita e, lauko e, e, diru sarrera bermatzeko eta gizarteratzeko legea aprobatu zuen. Izugarri mugatzen zituen lortutako eskubideak. izan ere irizpide murrizista lehen bitartez, milaka lagunek gizarte prestazioa jasotzeko galarazten du, e, du e, besteen beste milaka ere sistematik kanpo uzten ditu. Artikulotako bat, jasotxeileen bete beharrak, titularra eta haren bisikideetza unitateko kideak lanerako adinean daudenean, gizartearen txat lan egiteko preste egotea, administrazioak lurraldeko voluntariotxa erakundeen bitartez mudosoikoan eskatzen diek. Artikulu hau, sararttzeak diru baliabide gutxi dituen eta hilbukaere eraino iristeko arazoak dituzten pertsonak kriminatzea duelburu. Gizarte prestazioak, jasotxagatik zigortzen ditu. eta paredekatu egiten ditu administrazioak deituxat jotzen dituen jokaere, jokaerengatik zigortuak direnekin. Gainera programa hau abiatzeak milaka lan postu galtzea ekarriko du gizarte zerbitzuetan. Kontuan hartu behar da, joan den lege gintxaldiaren bukaeran aurreko eusko jarlaritza jadanik saiatu zela babes arloan gizartearen txat lanak egiteko programa bat abiatzen. Ezin izan zuten, legearekin bat etortzea zaila zelako. Teknikari eta protokoloei begira ezin zioelako eta gazoeren batean, desadustasun filosofikoak zirela eta derrigorrezko voluntarioak eta pertsona voluntario libreak zereginak partekatzen arituko zirelako. Be, 2008an, diru sarrera bermatzeko errenta eta etxe bizitzarako prestazio zagarriak jasotzen zituztenei, eusko jarlaritza hainbat edabide eta zeinbat elderri politiko etengabe erasoan ari zirela, Beste saiak bat prestatzen hasi sen gizartearentzako lanak egiteari derrigorrezkoa de izateko. Sartu, sartu fundazioari agindutako lana eta hasiz dokumentazioa eta ikerketa zentroaren laguntzarekin txosten bat burtu zuten. Txosten horren ondoren, proiektu sortu nahi duten berehala indarrean jartzeko. Geroago, Lanbidek orokortu egingo du ordezko gizarte zerbitxu hau gizarte prestazioak jasotzen dituzten pertsona langabetu dentsat. Txostenak eta eraberean enplego eta gizarte gaietako zailburu Juan Maria Albur Alburtok parlamentuko batxordean eginiko agerraldian aitortzen dute aipaturiko artikulua ez datorrela bat legearekin. Talka egiten baidu beste lege eta unharrizko eskubide batzuekin lan eta gizarte gaiei dagokionez. Um, alaber legeak langaietan lan dioena ez, ez betetzen saietxearen e, bueno, lentasunezkoak ez diren lan edo jarduerei erei diete hau da, diru baliabiderik abiderik ez egotearen ondorioz normalean egiten ez den guztia zardeteke derrigorrezko eta doako lan honetan bueno, eta ba, ba, e, marritzen dituzte E, lau puntu horritia e, zaldutako kontuan hartuta e, zer eskatzen duten ba, e, konzentrazioan parte hartu, hartu zuten eragile sozialak eta bueno, ba, puntu hoien artean ba, proiektu horu bertan bera uzdezatela bal, e, baldin eta, bal, eta lanbitek kudeaturiko prestazioak jatsoten dituztenek ordezko gizarte zerbitzoa egin behar izatea esan nahi badu Bueno, Epaeturiko programetan erabiltze, erabiltzekoak diren funtz publikoak izan daitezela azken urteotan euneko irua murriztu diren gizarte prestazioek kopurua handitzeko. Eta bueno, de, laugarren puntuan es, eskatzen dute ebititxatela eh, kriminalizatu gizarte prestazioak jasotzen dituztenak. Egoeraren errudunak izango balira bezala eta gainera iruzur eginez jokatu balute bezala. Labur biltzeko, erabat sostengatzen ditugun aipaturiko programetan partertxera behartuak izan daitezkenak. Gizartaren lanetan edo gizartaren txat onuragarriak edo interesgarriak diren jardueretan. Hori dela eta praktika horien aurkako intsumizioa akuilatu eta defendatuko dugu. Era berean salatu egingo dugu doako eta eskubederik gabeko langileak lortzeko pertsona horietaz baliatzen diren guztiak. Zerriarekin ja, zer egin, herriarekin zer egin, ja, zendimentu ekin zer egin, zer seri... egin zenen bueno, bat etxe jende gabe, zen baten duuta, zenba ezzu eta zen bat atxegabe, zen bat zen bat, zen baten erabe, zen bat jendedaki ietsxegabe, zen bat errexitu beade, zen bat goberaago dide.! Jozak ez di iraldatzen, zen baten denlueratzen zen bat irabazieta zen bat E, Muzika bueno, egitasmo berriekin, ez? Eh? Ja antlatu da, ba, etleen e, komentatu dugun bezala Gorka zuaiaren askapen zuen sistema proiektua mundu azalga edizko Eta, bueno, ba, espero dugu zuen guztoko izatea Eta, bagoa salbiztekin aurrera Kasu honetan ere beste, bueno, horreko bat daukagu zuen eskaintzeko e, Ikaslea bertxaleakek, eskaintako prentxaurreko Eta, bueno, e, mesu prentxiparado da Greba horokorra konbokatu dutela E, martxoren ogeita aspirako eta, bueno, ba, Kristina aurriarte Euskal Autonomia erkigoko eta Jose Iribaz Nafarroko eskuntza zailburui exigitu diete erreforma zapalitzaile eta merkantilizatzaile aurrean esatxe zateko eta benetan Euskalikas lehen zein erretarren mezeetan e, ba, Ba, eta hotxaiaren hogeita baino lehen, eurririk hartu desean, ba, martxoan mobilizazio egoera iraunkorrean sartuko dira ikasleak, eta tartean dago, ba martxoak hogeita zespiko, gerreba orokor deialdi hori. Eta hotxaiaren bueno, ba, hogeita bostetik aurrera, hori esan dugun bezala, mobilizazio egoera iraunkorra ezigune guztietan ditzen dute. Eta azteko, ba, otzaiaren nogeita sortzian, e, lehen komentatu dugun bezala, Ipare Euskal Herriko, Bernat Etxepare, lizeoko ikasleekin batera, ba, Parixen egingo den e, Baso Euskaraz ekimenean e, parte hartzera ditu dute. Gero Martxoak iru eta lau bilbon egingo den gaiur ekonomikoaren kontramobilizatzera. Martxoaren sortzian, emakun melangiaren egun ospatu auspa, e, eta aldarrikatzera. Martxoaren nogeita zespian, Egu Euskal Herriko ikasle greba orokorrean parte hartzera. Eta hori bueno, ba, ba, lomzeren e, praktikan jartzearen aurka, ba, mobilizazio guzti hauek, esan dugu bezala eta haien bueno, ba, hitzetatik entzungo dugu eman zuten prentza horrekoan. Zuden demora agortzen doa, geroa ikasle ona. Azken asteotan Nafar Ezkuinak ofentsi bago gorra azitu Euskarazko Ezkuntzaren aurka. Horrela, Guardia Zibilaren txoste, e, txosten baten laguntzaz, Dereduko irakasleen kontraio du. Esan ez, esker abertzaleak estrategia doktrinatzaile bat aurrera aurrera daramala. Gainera, eskuineko komunikabideak sortutako saraparta proestu, proestu dute iturrama institutoa berriz ere kriminalizatzeko. Memora gusti honetan ikaseria sujeito pasibo eta manipulagarri gisa tratatu dute UPNe, pp PPko gobernuak. Interesatzen saiena delako ikaseria akritiko, menderagarria eta menderagarria izatea. Egora guztionen aurrean, dereduko ikasleak argi esan behar dugu, ez gaila inorren eseseren tresnak, eta ez dugula inoren manipulazio estrategiarik babestuko. Are gehiago, tinko borrokatuko dugu eskuntza ereduanen kontra. Euskal Herriaen ukazio goera, patriarkatua eta erritarron esplotazioa erreproduzitza elburu duena, eta bestelako eredu baten ere alde egingo dugu. Botere ekonomikoen interesen gainetik ikaslok sujeto aktibo eta kritiko bilata, bilakatu behar gara. Gure etorkizunearen gainean erabakitzeko eta manipulatuak ez izateko. Hone guztiak ekarri du ikasla bertxaleak antolakundaren kontrako kriminalizazioa egitea. Fernandez Diaz, Barne Ministroa eta Pérez Lapazara, Nafarroako, Ppeko diputatuak dereduaren gainaren e, inguruan galdetuta. Ikasleok daukagun indarra, griña eta sormenaren beldur direlako. Horregaitik, jo dute gure kontra. Ibilbide honetik goazelako. Horregaitik, ikasla antolakundeko militanteok meso argi, eta argi bat bidali nahi diegu barne ministroari, lapazarani, seinu pene eta pepeko alderdiei. Jarraitzen dugun estrategia bakarra Eskola Euskaldun feminista eta eskerriartear irautzaia izango den Euskal Eskola, Eskola Nasionala Lortzeko Ibilbidea da. Horain, inoiz baino gehiago berresten gara gure proiektu politikoan, eta hau lortzeko ikazle estrategian. Horrelako akusazioek eta kriminalizazioak erakusten dute pp eta upn gabezi politikoak daukatela, justifikatu ahal izateko Euskal Herriaen ukazio goera eta ikazleherriaren asimilatseko estrategia. Ezateko dago, Euskal Herriko ikazleok pairatzen dugun manipulazio estrategiak, manipulazio estrategiak direla Madridetik eta Palizetik imposatzen dizkiguten hezkuntza sistemak. Hauek, modu bortitzean, odartzen dira Euskal Herriaen nazio identitate zein beste nazio zapalduen kontra, alor linguistiko, kultural, historiko zein nazionalean. Gainera, krisiaren aitzakipean, ofentsiba kapitalista berri baten aurrean topatzen gara alor sozioekonomikoan. Horrela, interes pribatu gutxi batzuen mesedetan, gehion garen txirotzea eta prekarietatea sustatzen ari gira. Argirago, zein den... Estrategia honen aplikazioa ezkuntzan. Bolonia prozesu prozesutik hasita, 11 la mide siketen eduintze edo edo berritzea edota Torrin irabeteetan helduko den unibertsitateko erreforma berria. Perspektiba gusti honen aurrean, ego Euskal Herriko agintari politiko ezberdinak hartutako posizionamendua argia da. PNVk eta UPn ek daukaten klas interesak defendatuko dituzte buru belarri. Herri Errilangilea eksplotatuz eta behar izatekotan Espainiako eskuinarekin lerrokatuz daukaten hegemonia politikoa arriskoan ikustekotan. Datozen eskuntza erreformen aurrean Euskali azken urte eta mobilizazioen bitartez esandakoa, entzuteko, esandakoa, entzuteko eskatzen diegu. Ez gaituzte engainatuko Lontze legearen ordezkoekin. Ez ez Ibir, ez ez Iberri 2020, ez talonce a la Navarra aplikazioarekin. Haudela eta, Kristina Huriarte, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Jose Iribaz Nafarroko Eskuntza Zailburuak apelatzen ditugu, datozen Eskuntza Erreforma Zapatzai eta Merkantelizatzaien aurrean ezetxa esateko. Eta benetan, Euskal Ikaslon, zein herritarron meseden aldeko, alde jokatu dezaten. Eskuntza sistema propio bat eraikitzeari ekin eta Eskuntza Komunitate zein herritarron parte hartzearekin batera. Azki delako, denbora agortzen ari zaie, otxailaren ogeita gozterako neurriak edo opozizionamendurik hartu ezean, urrengo mobilizazioak iragartzen ditugu. Eta ikasleirea ezin jendarte guztia gonbidatzen dugu, eginen diren mobilizazioetan parte hartzera. Ego Euskal Herri osoan, Ego Euskal Herri osoko ezigune maila guztietan, DBH Batxiller, Lanbidezik eta, eta Unibertsitateetan, nahi eta behar dugun eskuntza ereduaren alde. Otxailaren ogeita oztetik aurrera, mobilizazio egoera irankorra, Esegune guztietan. Otsailaren hogeita ean Ipar Euskal Herriko Bernat Etxepalizegoko ikasleekin batera Parisera eginen den Bas Auskara ekimenean emenean herrigiza erantzutera. Martxoak 3 eta Bilbon eginnden gailur ekonomiko haren kontra mobilizatzera. Martxoaren sortzea a emakume langilearen egunarekin batera engo diren eskizetza tailerretan parte hartzera eta martxoaren hogeita zazpian Hego Euskal Herri osoan egin eginnden ikaslegreoa orokorrean parte hartzera. No la sertada así Ekinazi, nire parkean nahi dut gozatuta Pakean bizi, egingo dut garrasi Harima bilustu begiak pustita Amario hartarasi Hori ez dut laguna, etxaila baizik Are azera ikitzen ditu dan amets guztiak apurtzen dizkit Guztia ondo egitzen dunik, aldiz gaizki Baina amaner parkea bihotsez maite dut Horrelakoa naiz Eta gorko azkenengo aldiztearekin, ja, eta, bueno, ba, jarriko dizugo ere, e, adierazpen batzu jarriko dizugo eri da legato final bat, eta, bueno, ba, azken aldian, badara maguten bora, ba, e, bueno, epaiketa politiko hori, Madri jenen ari dena, berrogei gazte independentistaren aurka, eta, bueno, libre ekimen barruor, ekimen horren barruan, ba, azkenengo ikintza doizan da, ba, jende ezagunak, eta, ba, a pertsonalitate batzuk egin dute e, atzikimendu ba esplizitoa ez eta horretarako gazte, ba, gaste kaien alegato finala epaiketan egin beharrean han e, bertan epaitegian nauzitegean Madrilen ba egin dutena da bideo bidez egin eta haien haien hitzetan hitz egin du ba bueno Herriko, ba, aie, kultura politika eta maila sozialeko ba, pertsona ezberdinak, jente sagunaba haien babesadierasis eta bueno ba jarriko eskisuegu Adierazpe noiek, alegato final hori, ba Madrilen eh, ikusi behar izan zuten ere epaiketaren amai eren. ...herria <girrit> izan da, identitatearen inguruko bateko eta bestekoena. ideologiaren araberako ena, Eta garaile eta garaituena. Eurak eta gu betiro. Baliteke, oraindik ere, hala izatean, eurri batean. Baina, bi urteko prozesu demokratikoaren ostean sujetu berri bat sortu da. Gu berri bat. Gu. Bakean eta justiziaran jarratuko den etorkizun berri baten alde egiten dugunak. Konfrontazioa eremu politiko gutxera mugatuko den etorkizunaren jabe izan nahi dugunok. Denok irabazle izangoaren etorkizuna. batzera begirako estrategia antiterroristari lotzea erri honen etorkizunaren eraikuntzarako zama latza da. Eragile politiko eta sozialorok emandu urratxe bat denok batera ekin behar diogun etorkizuna ereikitzeko. Gehiago beharko dira, baina agerikoa da, lekuskampo daudela konponbidea eten edo ostopatu asmoz eraikitzen dituzten arresi berriak. Eta epaketa hau horietako bat da, garrantzitsua gainera. Jarrais eta lekuzkanpo dagoen akronismoa da. Elketa hau antzeko beste ekibide batzuen antzera, elu estrategia bearen baitak egiten ez diren uratsek moduan frustrazio eragile da. Erritarrok ilusio desioz gaude ordea, bakean eta justizian oinarrituko den etorkizuna eraiki nahi dugu. Itorbena, eta etaa oinal izango dituen. Bada arrazo eta tresnak guridiko aski, epaiketa honen emaitza bakearen aldeko urrant txiki bat izan na. Justizia, karai berri baterako transizio ikustegitik aplikatzen hasi behar da. Gure aukako epaiketan berez delitu ez diren ekimenak, aurkeztu dituak kosa zioak froga izan, Hal aitortu dueera. Elburuak dituzte epatzen ez bitartekoan, jatun politikua dute epatzen eta ez de dituen. E Egungo tertzenguruan politikak irten egin behar du eremu polizial eta politikotik. Adiarazpen honetan, prozesu judiziala bertan behera guztea eskatzen dugu. Edo zipetu denak absolbitzea, edo gokien den mundua. Baina perrogoi gazte hauek, libra nahi, nahi, nahi, nahi ditugu. Libre nahi ditugu. Libre nahi ditugu. Libre nahi ditugu. Libre nahi ditugu. Libre nahi ditugu. Libre nahi ditugu. Libre nahi ditugu. Buak geran, asaltzen dakin berak, dan zera horrekokin, da beraien joera, intza zugaldera, zertako etorri zangunera da, nolatzen geratu putzu baten barra. Bueno, ba, Irolai Ratia, eskutsa, eh, entzuten ari zaretet, eh, garrasika saioa, astelen, asteleneko saio honetan, ziren, ba, ba, dekizue, garrasika astelenen, astelenaskenetan, eta ostiraretan egiten dela beratxi, gaueko beratxitatik, amarte Eta, bueno, beti besala, ba, gaurkozaiagukatuko dugu, ba, agenda puntuak botatzen, zer egongo den aste honetan Bilbon eta, bueno, aratago lekuetan, gaztetxetan edo lokaletan, zeren, bueno, batxutan jaten gara urrun, ez da? Ez Bilbo, ez, zanturtxe edo galdako baino, ar, bueno, urrut ira. Ba, egiten dugu batxutan, oraindik oraindik bai iku gero go urte en poderio ser eitenduma ya momentu usado gau indarra eta gogoa eta loga ke eta bueno, loga ke jenda bai eta iguale bueno, ba, ezakitzuko hasiko zara ez, aste astean se arorkitu ditzakegun gauzekin? ba bueno beti besalaba ondoko gastetxekoek badaude ba pilpilean bere beraien programazioarekin eta bueno ba este honetan ba badukate biarko ba badukate ba adibidez eh ba, ba, daukate, ba, aibidez, e, ba ikastaroak, e, buruzko ikastaroa, Bertcho eskola, Alemani ikastaroa eta taller de escultura creativa e, con Modaori eh Xarbeltxatenan. E, orduan Galdakogoko Ordundo Gaztetxean ba Via Arte Artea, lau Vale, ba, Manik Astaroa Arratsaldeko eh eta 7 tertitan ba egongo da. Eta bihar ere eh Izarbeltzaten Joan eh taller de escultura creativa Arratsaldeko 7 aurrera. Eta bueno, ba urrengo egun egunetarako, alabides e, e, bosta, bostan bostan e, Ba, ba ikaten eoan, jornadas de auditoria dela deuda e, gongo, gongo dira, saspietatika aurrera Eta izango da, esan dudan bezala, Bilboko ikaten eoan. Eta, bueno, en itxaldia ere egongo da e, e, Onakoan izango da, sirika lokalean Hor, e, Ronda Mavi kalean e, e, Bilbosarrean Ta bueno, qué está pasando en Gamonal y burtuko da, ba Gamonale ko ausokide baten lagu, laguntzarekin. Bai, eta bueno, haintzeretanik ez auskat hemen, baina eh, aste osoan searre, se badaude sirikan baina ardunaldi batzuk, nik uste dut VR ereso zer badagoela eta bueno, VR bueno, bia, es, es, es, bueno, bencha tamen ba gurahendan ez es, es dago eser jarrita, baina bueno, ba aste azkenean bai esan dugun bezala, ba, ba qué está pasando en Gamonal y Chaldia da eta ostegunean ba, eh, ez, bueno, ez daukate es bueno es autocate baina hurrengo hurrengo aspirako eh, ostiralerako badaude ja ba, data asko eh, gaztetxe talabidez ba la que lo gastechano gonda electricidad de tierra eh, hori e, bai gaztetxean larra betxun bo, larra betxuko eskura aplikazioaren aurkezpena egingo dute eta e, ikaten egongo da kabaret humanez intentandolo, labaldoza flotante eta puro luego taldeekidekin eta taldek, bueno, ere, ba, jartzen dute adibidez ere e, hostiralean egongo godera larra betxu hori bai gaztetxean ba eskura aplikazioa que esperen en eta Cruders taldeak joko dute 10 petik aurre. Quiero este buronetaerako ere ogoratu bardugu zelan e, ausotarrokeek antolatzen duen jaialdia e, bilboko ba jai herrikoien alde es, eta bueno zelan e, bilboko plaza berrian egin nahi zuten elkarret bueno el cartu es, auso es ba, mobilizazio hori dagoena es e, jai herrikoien inguruan Eta bueno, ba egun oso koplanak egongo direla, gainera egitarau gustia doain. Eta ba, bueno, ba, zapatu egun osoa Eta, domeka egun oso, ez dakit ostirala igual ere xeobserva Se segoen. Ba bueno, ba dakizue, biloko plaza berretik, astebur honetan pasatzen basarete, ba izango dituzuela gainera bai umentzako, gastentzako, belduentzako ta jende gustiarentzako herri ba, baskariak eta bar. Hori da. Eta Eta bueno, badaukagu asken data eta azkenarako utzi dut ziren ba Hemengo saio batek la linterna deogenes eh, historia saioa ba, egingo du eh, eh, zazpian, izango da... esas pianis algo da zazpia. egingo du kafeta eta zerbeltzateneoan eta bueno ba egongo da mai inguru bat komunikazio de masas y poder ba, leloarekin eta bueno egongo da eh swinga deitzen duena del swing daltuiz twist ba, dute ba, musiki, musika eta egongo da ba, momentu on pasatzeko aukera eta bueno komunikazioari buruz hitz egiteko aukera eta gero igual pare batata naiz eta aurreragoko aurrerago diren Ba, bai, interesgarria eruditu zaigu, alde batetik txaiak ama bosta, larun bat baina ez horrein datorren abaizik eta hurrengoa. Ba, txarraskagastetxean, ba, zaurin, e, kontzertu, bueno, zarratzeleko saspiretean dokumentala, la doktrina delzok, eta gaboko bederatzietan, glau koma, rap rege taldea, mor jaia di e, punk rock taldea, eta bazuka kore punk taldeek, ba... Kontzertua eskainiku dut eta lortzen den dirua bainanasoko okupazio mugimenduari laguntzeko izango da, eta sarrera euroren truke izango da eta gero beste alde batetik, ba, kolapso kolektiboa kantolatzen du ba, bertsio gau bat e, Deustuko gazte lokalean, martxoaren hamabostean, oraindik ere asko falta da bestelarun bat baten da. Baina bu bueno, iizenan behar denez ba... hori da. Eta parte hartzeko deialdi egiten dute, eta edonork horrela saten dukartelak, edonork parte hartu dezake talde bakoitza geien eziru bertxio zuek nahi dituzuen bertxio polit edo kasposoak, jotzeko behar den oinarrizko materiala jarriko dugu, eta parte hartzeko, ba, kolektibo kolapso abildua gemel.com elbidera idatxita, ba, bueno, izan eman, eta hori martxoaren amabostean, arratzaldeko sartxiter ditateik horrela deustuko gazte lokalean aukera polita, beti egin nahi izan duzun bertxio hori, egiteko eta, bueno, ba, inoizure lagunek gutxi ez dizutena egiten, ba, Bueno, horregatik bota dugu eh, data hauseren badaukazue oraindik ilabete bat bat txio horiek prestatzeko nahi duenak eta, eta bueno, izango da, nik ikusten dudan lehen aldi ba, kontsertu mota hau, ezta? Ba, eta gainera kartela oso divertigarria eta ikusten duzuen hortik galetik Eta barre bat txapotako ituzu eta zirrere animatzen zaretela parte hartzera Eta bueno, eh, izan da orko saioa, E, Albiste hoiekin, elkarko etaotsa e, behar dugu e, kolektiboarekin eta honekin bukatzen dugu azteleen honetako garrasika. Hori da beti bezala, eskerte asko beste aldean egon zareten guzti hoeiei eta badakizu, zue asteleen asteazken edo aztilaletan bederatetatik hamartergitara edo bestela ba, beti hurrengo eg gunetan aste arte ote eggun eta larumatetan, goizeko hamarretatik, mecaterdia guitarrean edo estela hiru ebooks.sindominio.net/relo la webuna en eta beti ez bueno, aguantatu gaituz nahi ba. Bai, hori, agantatu ez eh? bueno. Ni urdururduri egon nai gaur esakik zergatik, baina ez dut izan nire eguno berena, berando hasi gara, baina bueno, gure pasadan astekoa otxa casi dira gugaitik itxe baina bueno, gero konpondu du gaur asuntua, <risa> eh vengaodet, ta bueno, estela gutxi. Ja, hori bete beshala es atendu es teknikariak eta es profesionalak, es gara baina bueno, goekin egiten dugu saio hau eta nahi baduzue, ba, bi argoiseko errepikatuko da eta e, bestela, ba, euren rengo garraxik kentzon alditu zue asteazkenean arratsa er, arratsaldeko edo gaueko ederatsetan jarriko dugu herri Erriasokaren erriasokan egin genuen saioaren bigarren satiria eta Ostiralean ba, egongo da Berriro Garrasika e, emakumege Emaku Mege Aochekin egiten dugu astelenetan eta e, Ostiralean egiten dute emakueak eta gizargatik horrela ezagututa da, da egun bai. egunen e, bueno posibilitateengaitik baina ez daukagu pasan urtean nahastu egiten genuen eta datorn urtean igual ere joia tokogara Y bueno, va a terminar hasta el año. Y bueno, vamos ajar. Y bueno, cómo a seguir. Andes ya depende de a nober partir de Bueno, Gauri, este podcast Perfecto. Gracias Politeex, seguirme conmigo. Pero nos vemos con este tema. ¿Vamos a dormir que ahora te en... lo aha bouti?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 107.5 de la FM Orwell Aroko Ogeita Margarren Urtea Año 30 de la era Orwell Ochayak Ogeita Bart El 21 de febrero ¡Eh! ¡Eh! Que así por mucho que corramos no llegamos nunca da igual el maratón de la hirola no va de correr Ochaya Arenogueita bateán euguérdico Amabie Tatik gaueco Amabie Tararté gureoñaquéz miengaña castingu Coditú Iola irratico maratoyán Sí el 21 de febrero a partir de las 12 y durante 12 horas el maratón de la hirola entzun irola irratia 107.5 FM puntu txiboak eta amaitza direkiak